Вона також проводжає очима бричку і жінку, яка вже сіла в бричку, але заткує, заткує, аж поки опиняється в кущах. В кущах знаходить найглухіше місце, куди і промінь не пробивається, і цілушку хліба ховає за пазуху, а скіпку підносить до уст. Зуби самі хочуть вкусити хліб, але вуста цілують. Цілують першим довгим поцілунком, і такий цей поцілунок солодкий, запаморочливий. Цілують другим довгим поцілунком, і цей поцілунок ще запаморочливіший, ще солодший. Відривається від скипки, дивиться на неї так, наче скипка золотою птахою прилетіла в її долоні, невідомо звідки, і зараз ось так само випухне. Полетить, зникне. Стискає скипку міцніше, Далі знову підносить до вуст. І третій поцілунок Ще солодший, Ще запаморочливіший. Це від матері Божої, Ще почекатя. Це Божа мати зійшла з неба на землю І хліб принесла. Обережна, Самісінького краєчка надкушує скипку хліба і заумирає заплющеними очима. Дивна цілюща сила хліба п'яниці її дитячу голівку. Катя боїться жувати, лише язиком ледь трішки торкається хліба. Торкне язиком і замре. Торкне і замліє від уціхи. Невже це справді хліб? Як добре, що вона сховалася тут у хащах, і ніхто не бачить її, не відніме кришки. Та хоч би яка була скипка, хоч би я повільно жувала, та в яким щасі її має не стати, і Катя особливо повільно дожовує, боячись ковтнути, бо ковтне й зовсім не стане. Дожувавши, ковтнувши слину, маце за пазухою цілушку випрошену для миковки і навкарачки вилазить з кущів, обдивляється, чи ніде нікого не видно. Ніде нікого не видно. І тепер вона йде додому. Їй здається, що цілушка не тільки пече її груди, а й просвічується крізь плаття, А тому цілушку може будь-хто побачити і відняти. Отому-то вона боїться зустрічей. А зодалеки побачивши людську постать, Ховається чи в бугелі, чи за деревами, терпляче перечікуючи. Осі хата під грушами дикими стоїть біля криниці мати з порожнім відром. Хоче опустити на мотузку відро в криницю, чомусь ніяк не опустить. Підходить Катя ближче. Мамо. Хоче похвалитись хлібом. А мати не чує, мовби не до неї молиться. Мамцю, іще радісніше, прокидається мати, дивиться на дочку, а в материних очах їдкі сльози. Мамо, чого ви плачете? Мамо, не плачте. Як же мені не плакати, коли горе велике? «Яке горе, мамо?» «Помер наш Миколка, зараз ось помер. Та не міг Миколка померти, – шипучий Катя. Заснув і не проснувся». Катя біжить у хату, брат Миколка лежить на рядні, в ліжку, долоню поклав під щеку. «Чуєш, Миколка?» «Проснись!» Не чує. Катя підступає ближче, торкає за плече. «Миколко, проснись! Я тобі хліба принесла!» Міцно спить і не просинається. Катя на самісіньке вухо йому. «Не вірю! Ти прикидаєшся! Проснись!» І заткує від нього. Може, справді помер, а не прикидається, що спить?